Hat Holové és Shaw a kabinjuk felé tartott, amikor David az egyik folyosóról felbukkant mellettük. Kérem, Miss Vickers egyeztetne önökkel, mielőtt munkához látunk. Szólalt meg behízelgő hangon, majd intett a két kutatónak, hogy kövessék. A közeli zsili pajtón bebillentyűzte a nyitókódot, majd hármasan beléptek egy nagyobb méretű kabinba. Hú! Ez ám a csinos kabin, szólalt meg álmélkodva Charlie. Több annál, külön modul, saját független létfentartó rendszerrel. Élelem, levegő. Itt megvan minden, amire Miss Vickersnek a túléléshez szüksége lehet. Válaszolt készségesen David. A kutatópáros aprólékosan szemügyre vette a lakómodul teljes berendezését. Kényelmes fotelek, egy ebédlőasztal, Külön konyharésszel, sőt, még egy zongora is helyet kapott a teremben. Világos? Mentőcsónakban lakik, próbálta elviccelni a helyzetet Charlie. A másik bejáratnál ekkor felbukkant Vickers. Igen, úgy van, nem szeretek kockáztatni, a nő David felé fordult. David, töltene nekünk egy italt? Én vodkát kérek, tisztán. Elizabeth átballagott a terem másik részén lévő pihenőhelyiségen, majd belépett egy orvosi fülkébe. – Charlie, nézd, ez egy Pauling medikabin! – Sódoktor elragadtatottan térdelt le egy üvegszarkofákhoz hasonlító berendezés elé. – Tizenkét darab készült csak belőle! – simította meg a szerkezet oldalán lévő vezérlőegységet. – Miss Shaw! – kiáltott rá Meredith Vickers erélyesen, de elkésett. Kérem, adja meg a sérülése jellegét! Hangzott a szerkezetből egy géphang, miközben a vezérlőegység kiemelkedett a szarkofág oldalából. Ne nyúljon hozzá! Meglehetősen drága drága berendezés! Utasította Vikersz a nőt. Bypass műtétre való, jelentette ki határozottan Elizabeth, miközben kilépett az orvosi szobából Vikersz elé. Magának mire kell? Úgy látom téves elképzelésük van a viszonyunkról. Vélendet ugyan meg tudták győzni az elméletükkel, de én biztosra veszem, hogy a maguk tervezői csak falakra firkágató koszos barlanglakók. De hogyha tévedek, ha rátalálnak azokra a lényekre, nem érintkeznek, nem beszélnek velük, hanem visszajönnek és jelentést tesznek nekem, mondta fölényesen Vikersz. David mindeközben koktélkeverésbe, rázásba kezdett. Charlie Holloway elmosolyodott a fölényes hangnemen, majd Elizabethre mosolyogva megszólalt. Miss Vickers, azért ne felejts el, hogy ez a mi bizniszünk. Vickers elfordult a kutatópárostól, lassan leült az egyik kényelmes fotelbe, majd hátradőlve válaszolt. A cégünk több millió dollárt költött rá, hogy idehozza magukat. Ha a pénzt maga adta volna Mr. Holloway, készséggel elismerném, hogy ez a maguk biznisze. De mi adtuk. Így hát a főnökük vagyok. Charlie vigyorogni kezdett zavarában, de épp kapóra jött neki, hogy David a koktélokkal egy tálcán elé lépett. Kis habozás után elvett egy poharat, majd muhón belekortyolt. De hogyha nem érintkezhetünk velük, akkor miért hoztak ide minket? Szólalt meg Elizabeth. Vikers teljes magabiztossággal hintázni kezdett a székében, és fölényes hangsúlya válaszolt. Vélend mindig is babonás ember volt, egy hívőt is akart a hajóra. David a tálcával, Vikershez lépett, majd kisé meghajolva felé nyújtotta a tálcát a koktélokkal. Vikers elvett egy poharat, majd megemelte az elképet kutató páros felé. Csírjó fejezte be a beszélgetést.